ВИЗВОЛЕННЯ ЗЕМЛІ Вільям ТЕН Отже, прислухайтеся до повісті про наше звільнення. Дихайте глибше та міцніше тримайтеся за стебла. Ось вона ця історія. У серпні це сталося, точніше у серпневий вівторок. Тепер-то словаці втратили колишній сенс – але безліч понять, відомих усім, що їх палко приймали до серця наші примітивні, ще не вивільнені і недорозвинені прабатьки, здаються безглуздими нашим вільним умам. І тим не менше, цю історію слід розповідати зі згадуванням усіх, навіть найнезрозуміліших назв країн, міст та інших тепер забутих предметів. Чому її взагалі треба розповідати? А що, хіба у вас є якісь інші важливіші справи? Озирніться навколо, у нас є вода, у нас повно їстівних водоростей, тож за бажання легко уявити себе в долині блаженства. Тож розслабтеся, радійте спокою і прислухайтеся. А головне, глибше вдихайте повітря, доверху заповнюйте ним легені. Отже... Серпневого вівторка в небі над Францією, в тій частині світу, яка тоді називалася Європою, з'явився космічний корабель. Був він п'ять миль завдовжки, і дійшли до нас слова, що був схожий він на величезну сріблясту сигару. У нашій історії розповідається про те, яка неймовірна паніка і який галас здійнялися серед наших праотців, коли космічний корабель – матеріалізувався в блакитному літньому небі. Як вони металися, як кричали, як тикали пальцями у небосхил. З яким хвилюванням поспішали сповістити об'єднані нації. А це була одна з найважливіших тоді установ, що дивний металевий корабель неймовірної величини з'явився над їхньою країною. Як розсилали вони сюди накази оточити його бойовими літальними машинами із зарядженими гарматами. А туди інструкції негайно скомплектувати групу вчених із сигнальною апаратурою, що мають підійти до зорильота з жестами, що виражають миролюбність. Як ми тушилися вони під гігантським кораблем із фотоапаратами, знімаючи його на плівку, як відстукували на друкарських машинках його описи як нав'язували публіці його зменшені копії. Так, саме все це й робили наші поневолені предки, які ще не віддали про це. А потім колосальний шматок обшивки в середній частині корабля відкинувся, і перший інопланетянин вийшов назовні тією незвичною триногою ходою, яку всьому людству належало незабаром запам'ятати і полюбити. На ньому був металевий одяг, що захищає від атмосферних впливів, ледь просвічує і спадає вільними складками. Той самий одяг, який ці перші з наших визволителів носили протягом усього свого перебування на землі. Говорячи мовою, якої ніхто не розумів, голосом, який оглушливо бахкав із величезного рота, розташованого приблизно на середині висоти свого 25-футового тіла, Інопланетянин виголосив рівно годинну промову, а коли скінчив, чемно зачекав на відповідь і, не отримавши її, пішов назад у надра корабля. О, ця ніч, перша ніч нашого звільнення. Або краще сказати «о, ця перша ніч нашого першого звільнення». Коротше, «о, ця ніч». Уявіть собі наших предків, які поспішають у своїх безглуздих справах, поспішають до гри в хокей, до телевізорів, до розщеплення атомів, до оцькування червоних радикалів, до постановки низькопробних п'єс, до візування документів. Інакше кажучи, кишіють у вирі нікчемних дрібниць, що перетворювали ті далекі часи на страшне сплетіння хитромудрих деталей, яке називалося в них «життям». І порівняйте це з величною і захоплюючою дух простотою наших днів. Головним питанням, звісно, було, що сказав прибулець. Чи закликав він людство до беззастережної капітуляції? Чи оголосив, що прибув у мирних торгівельних справах і, запропонувавши, на його думку, вигідну угоду щодо, скажімо, північної крижаної полярної шапки? Делікатно пішов геть, щоб ми обговорили її умови між собою на відносній самоті. А можливо, він просто оголосив, що я щойно призначеним на землю послом від дружньої та розумної раси, і чи не будемо ми такі добрі проводити його до відповідної влади на предмет вручення його вірчих грамот? Невідомість зводила з розуму. Оскільки вирішувати питання доводилося дипломатам, то до середини ночі найбільшу підтримку отримало останнє припущення, а тому рано вранці наступного дня делегація об'єднаних націй уже стояла під червом нерухомого зорильота. Вона отримала наказ вітати прибульців, максимально використовуючи для цього лінгвістичні можливості свого різномовного колективу. Як додаткове свідчення серйозності дружніх намірів людства – Всім військовим літакам, які патрулювали повітряний простір над космічним гостем, наказали нести у своїх бомботримачах не більше однієї атомної бомби і літати з маленьким білим прапором, вивішеним поряд із прапором ООН і прапором власної країни. Ось як зустріли наші предки цей ультимативний виклик історії. Після того, як прибулець через кілька годин знову вийшов із корабля, делегація підступила до нього Вклонилася і трьома офіційними мовами ООН попросила почуватися на цій планеті як вдома. Прибулець вислухав делегацію з належною серйозністю, а потім повторив без змін вчорашню промову, яка для нього була, очевидно, настільки ж високоемоційною і змістовною, наскільки незрозумілою була вона представникам світового уряду. На щастя, один освічений молодий індієць, член секретаріату, помітив дивовижну схожість між мовою чужинця і майже забутим діалектом Бенгалі, над аномаліями якого він колись ламав голову. Причина цієї схожості, як ми тепер знаємо, полягала в тому, що коли ця раса інопланетян востаннє відвідала Землю, то найрозвиненіша людська цивілізація перебувала в одній із вологих долин сучасного Бенгала. Було складено великі словники мови цієї цивілізації – для того, щоб жодні мовні труднощі не завадили наступним дослідницьким загонам спілкуватися з народами землі. Я, однак, забіг у своїй розповіді далеко вперед, подібно до того, як чинять ті, хто жує соковите коріння, до того, як з'їдені сухі стебла. О, які ж величезні були наслідки всього цього для нашого людства! «Ні, сер, дозвольте сидіти тихо і слухати!» Ти ще не досяг віку, коли отримують право розповідати цю історію. Я пам'ятаю, і навіть дуже добре пам'ятаю, як оповідали її мій батько і батько мого батька. І ти будеш чекати своєї черги, подібно до того, як я чекав своєї. Ти чекатимеш доти, доки проміжки між болотистими западинами не перетворяться на непереборну перешкоду для мого існування. Тоді ти займеш моє місце на смужці найсоковитішої рослинності і, невимушено розкинувшись на відпочинок у перерві між двома перебіжками, станеш декламувати велику сагу нашого визволення на повчання майбутньої безтурботної молоді. Згідно з думкою молодого індійця, єдиного у світі професора порівняльної лінгвістики, здатного розуміти цей діалект, давно вже мертвої мови, і навіть розмовляти нею, викликали з наукової конференції в Нью-Йорку, де він читав доповідь, над якою трудився всі останні 18 років, вивчення очевидних взаємозв'язків між деякими дієприкметниками минулого часу в стародавньому санскриті і такою самою кількістю іменників у сучасному сичуанському діалекті. Так, істинно свідчу все це, і багато, багато чого іншого творили наші предки з п'янілі власним невіглаством. І хіба не щасливіше за них ми? Ми звільнені від подібних турбот. Розгніваного вченого без своїх, як він гірко плакався, словникових матеріалів доправили на найшвидшому турбореактивному літаку в район на південь від Нансі, який у ті давні-давні минулі часи лежав у гігантській чорній тіні, що її відкидав інопланетний зореліт. Тут ученого ознайомила зі своїм завданням делегація ООН, чия нервозність ані трохи не зменшилася через нові тривожні події. З надер Зорельота вийшло ще кілька інопланетян, які тягнули безліч величезних деталей, що виблискували металом, з яких вони почали збирати щось, що вочевидь було машиною, хоча заввишки воно перевершувало будь-який хмарочос, коли-небудь збудований людьми. А крім того, видавало звуки, начебто одухотворена й балакуча істота розмовляла сама з собою. Перший з інопланетян, як і раніше, бездоганно новічливий, стояв в оточенні рясно спітнілих дипломатів і раз у раз повторював свою загадкову промову мовою, яку забули ще тоді, коли закладали перші камені у фундамент Олександрійської бібліотеки. Делегати ООН відповідали йому, причому кожен у розпачі сподівався заповнити факт нерозуміння прибульцем його рідної мови такими засобами як «жести» і «міміка». Набагато пізніше комісія з психологів і антропологів блискуче довела марність таких фізіогномічних жестикуляційних засобів спілкування з народом, що володіє, подібно до цих істот, п'ятьма придатками, які виконують функції «рук», і єдиним немиготливим фасеточним оком того типу, яким мають щастя користуватися наші комахи. Проблеми, що постали перед професором і його розпач, коли він ганяв по всій земній кулі, в кільватерів, прибульців, намагаючись зібрати необхідний запас слів мови, особливості якої доводилося екстраполювати з окремих клаптиків мовлення інопланетянина, який, напевно, Вимовляв слова з неймовірнішим акцентом, і взагалі всі муки професора були, однак, мізерні, порівняно з тривогами, що випали на долю представників світового уряду. Їм довелося споглядати, як зоряні прибульці щодня переходили на дедалі нові ділянки поверхні нашої планети і там збирали свої титанічні споруди з балакучого металу, що тужливо бурмотів щось про себе, начебто хотів поділитися пам'яттю про ті нескінченно далекі фабрики, де він народився на світ. Щоправда, під руками завжди був той самий перший прибулець, готовий будь-яку хвилину призупинити свою, вочевидь, керівну діяльність для того, щоб знову і знову вимовляти завчену маленьку промову. Але навіть його чудові манери, які він демонстрував. Уважно вислуховуючи 56 відповідей з кількома ж мовами, не могли розсіяти панічного страху, спричиненого тим, що один із земних вчених, розглядаючи бовтаючіся машини, доторкнувся до стирчащого важеля і одразу ж припинив своє існування. Події такого роду хоч і нечасто, але все ж таки траплялися, що не могло не сприяти виникненню безсоння і нетравлення шлунка у наших адміністраторів. Нарешті ціною неймовірної перевитрати нервової енергії професор опанував достатній запас слів, щоб зробило переговори можливими. Йому, а через нього і всьому світу, було розказано таке. Прибульці – представники надзвичайно високорозвиненої цивілізації, яка поширила свій культурний вплив на всю галактику. Будучи обізнаними про обмеженість тих поки ще недорозвинених істот, які надалі стали домінуючим видом на Землі, вони піддали землян чомусь схожому на доброзичливий остракізм. Доти, доки ми самі або наші суспільні інститути не розвинемося до рівня, що має змогу стати бодай членом Галактичної Федерації з обмеженими правами, під порукою і опікою впродовж кількох тисячоліть однієї з найдревніших, найпоширеніших і найповажніших разів цієї федерації – доти, доки будь-які порушення нашого спокою, нашого невігластва були категорично заборонені загальногалактичною угодою. Виняток було зроблено тільки для окремих наукових експедицій, що проводяться в умовах суворої секретності. Декілька осіб, які порушили цю заборону і принесли серйозної шкоди психічному здоров'ю людства – а його чільним релігіям величезні вигоди, були так швидко і суворо покарані, що інших відомих порушень не сталося. Крива нашого розвитку останнім часом пішла круто вгору і пробудила надії, що через якісь 30-40 століть виникне можливість розглядати нас як перспективних претендентів на вступ до Федерації. На жаль, народи цього міжзоряного співтовариства вельми численні і настільки ж різні за поглядами на етичні проблеми, як і за біологічними особливостями. Багато з них у соціальному відношенні сильно відстають від Денді, як називали себе наші гості. Одна з таких рас, раса моторошних червоподібних організмів, відомих під ім'ям трохтів, настільки ж розвинена в технологічному відношенні, наскільки відстала в моральному. Раптово виступила з претензіями на роль єдиного і абсолютного правителя галактики. Вони захопили контроль над кількома сонцями ключового значення з належними до них планетними системами і після безжального винищення кожного десятого із захоплених ними народів оголосили про свій намір нещадно знищувати всі види, які не оцінять цих предметних уроків, і не капітулюють беззастережно. У розпачі Галактична федерація звернулася до Денді, одного з найстаріших, найсамопожертвуваніших і наймогутніших народів, і наділила їх повноваженнями використовувати бойові сили федерації проти Трохтів, виганяючи їх звідусіль, де ті встановили незаконний суверенітет, щоб ліквідувати назавжди основу їхньої військової могутності. Ці заходи було вжито з великим запізненням. Трохти завдяки фактору раптовості всюди домоглися великих успіхів, так що Денді вдалося стримати їх, лише зазнавши величезних втрат. Уже кілька століть цей конфлікт поширюється безкрайніми просторами нашого гігантського острівного Всесвіту. Під час військових дій багато густонаселених планет перетворилися на ніщо. Численні сонця висаджено в повітря, і вони стали новими, а цілі сузір'я розмелено на космічний пил, що крутиться виром. Через деякий час ситуація стала безвихідною, і обидві сторони, виснажені, використали перепочинок для зміцнення слабких позицій у периферійних зонах сфер свого впливу. Унаслідок цих дій трохти проникли в мирний до того сектор космосу, що включав серед багатьох інших і сонячну систему. Наша планета з її скупими ресурсами їх абсолютно не цікавила, так само як і її найближчі сусіди на кшталт Марсу чи Венери. Свою штаб-квартиру вони заснували на одній із планет Проксими Центавра – зірці, що є найближчою до нашого Сонця і почали укріплювати оборонні позиції, готуючи наступ між Рігелем і Альдебараном. На цій стадії своїх пояснень Денді заявили, що подальший виклад міжзоряної стратегії надто складний і потребує щонайменше тривимірних мап. І тому запропонували прийняти за постулат Аксіому, що для них стало життєво необхідним завдати випереджувального удару, який позбавить трохтів можливості утримувати позиції на Проксимі Центавра. Іншими словами, Денді потрібно було створити свою базу поблизу комунікацій трохтів. Найбільш підходящим місцем для такої бази виявилася земля. Денді глибоко вибачилися за втручання в наш історичний процес. Втручання, яке може обійтися нам дуже дорого, особливо з огляду на делікатний характер пережитої нами стадії розвитку. Але, як вказали вони на своєму бездоганному прабенгалі, ми ще до їхнього прибуття фактично перетворилися, самі того не знаючи, на сатрапію огидних трохтів. Тому відтепер нам слід вважати себе звільненими. Ми, зрозуміло, гаряче їм за це подякували. Крім того, з гордістю вказав їхній ватажок, Денді ведуть війну в ім'я всієї цивілізації ведуть проти ворога настільки жахливого, настільки огидного за своєю природою і настільки мерзенного за своїми діями, що він негідний навіть називатися розумним. Вони, денті, б'ються не за себе, а за кожного лояльного члена Галактичної Федерації, за кожен біологічний вид, яким би малим і беззахисним він не був, за кожен найскромніший народ, надто слабкий, щоб захистити себе від хижого ворога. Невже ж людство залишиться осторонь цієї боротьби? Проковтувши цю інформацію, людство вагалося недовго. Пролунало гучне? Ні. Рознесене всіма засобами масової культури – телебаченням, газетами, гучними ударами барабанів у джунглях, верховними вісниками на мулах у лісах і горах. Ми не залишимося осторонь, ми допоможемо вам ліквідувати цю загрозу основам цивілізації – «Кажіть нам, що треба робити!» «Ну, нічого особливого», – відповіли прибульці дещо розгублено. «Можливо, трохи пізніше щось і наклюнеться якісь дрібниці, які виявляться корисними. Але зараз, якщо ми сконцентруємося на тому, щоб не крутитися в них під ногами, доки вони обладнують свої гарматні установки, вони будуть нам дуже, дуже вдячні». Ця відповідь викликала чимале сум'яття серед мільярдів жителів Землі. Кілька днів спостерігалося таке глобальне явище, як свідчить легенда, люди уникали дивитися в очі один одному. Але потім людина все ж оговталася від сильного, завданого її гордості удару. Вона знайде засіб стати корисною за всієї своєї незначущості. Вона знайде, чим бути корисною тій расі, яка звільнила її від потенційного поневолення невимовно огидними трохтами. І ось за це ми повинні назавжди зберегти у своїх серцях пам'ять про наших предків. Оспіваємо ж їхнє щире старання, що перемогло їхнє настільки ж безмежне невігластво. Усі армійські сили... Усі морські та повітряні флоти було реорганізовано для несення патрульної служби поблизу батарей Денді. Жодній людині не дозволялося наближатися до балакучих машин ближче, ніж на дві милі без перепустки, завіреної Денді. Оскільки свідоцтва, що Денді підписали бодай одну таку перепустку за весь час їхнього перебування на нашій планеті немає, то треба думати, що цим вивертом ніхто не скористався і територія в безпосередній близькості до інопланетних батареї стала і з того часу залишається цілковито вільною від двоногих. Координація дій з нашими визволителями посіла пріоритетне місце у всіх видах людської діяльності. Усе було підпорядковано гаслу уперше сформульованому якимось гарвардським професором на першому засіданні круглого столу на суперечливу тему – Місце людини в дещо надто розвиненому всесвіті. «Забудемо свої індивідуальні его і колективні забобони», – вигукував у своєму виступі професор. «І підпорядкуємо все єдиній меті – зберегти всьогоденні та забезпечити в майбутньому свободу сонячній системі загалом і землі, зокрема». Хоча це гасло «Важко було вимовити, наче серце», воно проте зазвучало повсюди. Часом, утім, було нелегко зрозуміти, чого саме бажають Денді. По-перше, через брак перекладачів для голів наших численних держав. А по-друге, через звичку ваташка інопланетян переховуватися в своєму зарильоті одразу ж після нецілком зрозумілих заяв, які припускають різноманітні тлумачення, як-от його коротка вимога евакуювати Вашингтон. У цьому разі державний секретар і президент США пропотіли п'ять годин спекотного червневого дня у своїх дипломатичних шатах, високих шовкових капелюхах, жорстких комірцях і чорних костюмах, які в ті варварські часи були обов'язковими для політичних лідерів, які мають намір розпочати переговори з представниками інших народів. Вони чекали, гинучи від спеки під черевом гігантського зорельота, усередину якого жодну людину так і не допустили. Незважаючи на цілком очевидні натяки університетських вчених і авіабудівників, чекали покірно, обливаючись потом, коли ж нарешті вийде ватажок Денді та роз'яснить їм, чи мав він на увазі штат Вашингтон, чи місто Вашингтон у федеральному окрузі Колумбія. Розповідь про цю подію, що дійшла до нас. Воїстинну історія доблесті і слави. Будівлю Капітолію розібрали за кілька днів і майже без втрат відновили біля підніжжя скелястих гір. Зниклий архів Конгресу пізніше виявили в дитячій залі публічної бібліотеки в Дулуті, штата Йова. Пляшки з водою з потомака, з іскінченними пересторогами, відвезли на захід і з церемоніями вилили в зацементовану канаву, споруджену навколо президентського палацу. На жаль, вода ця через тиждень випарувалася через низьку вологість повітря в цих місцях. Так, це був воїстинно зоряний годинник галактичної історії людства. І навіть така деталь, що стала пізніше відомою, як те, що Денді вирішили на місці столиці влаштувати не гарматну батарею і навіть не склад боєприпасів, а лише зал для розваг своїх солдатів. Не може ні на йоту применшити велич нашого безоглядного співробітництва і добровільної самопожертви. Не можна, однак, заперечувати, що гордість людства сильно постраждала від відкриття, зробленого під час звичайного журналістського інтерв'ю, з якого з'ясувалося, що прибульці у військовому відношенні становлять лише відділення, а їхній керівник – зовсім невеликий вчений або великий стратег, на відправлення яких Галактичною Федерацією для захисту Землі ми мали право сподіватися. А всього лише старший сержант у перекладі з галактичного табеля про ранги на наше військове звання. Те, що президент Сполучених Штатів, головнокомандувач армії і флотом чекав настільки шанобливо розпоряджень від істоти, яка не має навіть офіцерського звання, нам було дуже важко проковтнути. А те, що битва, яка наближається за землю, за історичним значенням, буде лише сутичкою патрулів, здавалося нам нестерпним приниженням. Ну і потім ці справи з Денді. Прибульці, створюючи і обслуговуючи свою глобальну оборонну систему, час від часу викидали непотрібні їм шматки металу, що говорить. Відторгнутий від машини, частиною якої він був раніше – цей метал втрачав ті якості, які були смертельно небезпечні для людей, і зберігав ті, які мали для них цінність. Наприклад, якщо шматок цього дивного металу стикався з будь-яким земним металом, то за умови повної ізоляції від довкілля, він за кілька годин набував усіх властивостей металу, з яким його з'єднували, чи то цинк, золото, чи чистий уран. На цю речовину Ленді як за чутками називали її інопланетяни, незабаром виник колосальний попит з боку економіки, яку мучила постійна сировинна нестача, яка часом загострювалася у усіх найбільших промислових центрах. Куди б не прямували прибульці, тобто до своїх батарей або зі своїх батарей, орди шаломих,